За теледію з'явилася, як Ундіна, тоненька і засмагла, з хвилястим золотистим волоссям. «І чого такі гарні жінки йдуть в політику?» – не втримався я. «Якби мужчини були, як мужчини, то й не пішли б», – відрізала дружина. «Скільки я казав собі!» «Мовчи!» «Все-таки характер у неї нестерпний». Вранці 1 вересня, коли наш малий уже пішов до школи, раптом передали про Беслан. «Три доби кошмару!» Ми жили в надії, що тих заручників у бесланській школі врятують. Спершу повідомляли, що їх там найбільше трьохсот. Насправді ж було понад тисячу. І то ж насамперед діти, що прийшли до школи, святкові з букетами, а потрапили в чорну пастку терору. Їх визволяли штурмом, наосліп, пробоєм в стіну, коли все падало, все вибухало. Наче й не було недавнього досвіду Норд-Осту. Самі терористи не подужали перебити стільки людей, вони були в масках, вимагали припинити війну у Чечні. Заручники задихалися у страшній тисніві. У спортзалі. Терористи вибили вікна через брак повітря. Ніхто з ними від влади на переговори не вийшов. Кілька шахідок чи підірвались, чи підірвали себе. Ситуація вийшла з-під контролю. І тоді терористи зняли маски. Це означало, що вони готові йти до кінця. Марна річ встановити, хто по кому перший відкрив вогонь. Школа горить, горять сусідні будинки. З обгорілої школи виносять живих і мертвих. Пишуть, що за ці три дні Беслан втратив своїх жителів більше, ніж за Другу світову війну. Часом з одного двору по шестеро дітей, з однієї сім'ї по двоє. Поранених поспіхом розвозили по лікарнях. Найтяжчих літаками відправляли в Москву. Тепер їх розшукують обезумілі горя батьки. Приголомшені діти не можуть пригадати свої ім'я. Не пам'ятають, хто вони і звідки. У Беслані ростуть могили і християнські, і мусульманські. В Росії оголошено дводенний траур. По всьому світу хвилина мовчання. В Італії запалили 2 мільйони свічок. В одній з британських газет написано «Беслан змінить світ». Ні, не змінить. Цей світ уже нічого не змінить. Він уже звик і адаптувався. До всього. До Чорнобиля, до Хіросіми, до всіх гарячих точок. До теракту в Нью-Йорку, до Норд-Осту в Москві до Чеченської війни, до війни в Іраку, звикний до Баслану. Час іде і змухує попіл. Безмірна людська здатність до адаптації, що лише третя річниця трагедії у Нью-Йорку, що чорніють вирви тих манхеттенських веж, а вже десь у коробочку шоколадом вкладено сувенірчик, мініатюрну копію вежі, в яку врізається крихітний літачок. Вже якась естрадна вертигуска хотіла зробити шоу в костюмі шахітки, Розписавши все на історію, в Росії міркують, чи не прокласти туристичні маршрути по місцях сталінських концтаборів. Екскурсоводів вистачить, там є кати на пенсії. А хто хоче гострих емоцій, зможе взяти на прокат арештанську робу і переночувати в бараку. Вже й у нас у Чорнобильській зоні розквітає екстремальний туризм. Дивно, що нема ще коміксів про Чорнобиль. Комп'ютерна гра вже є, малий з Борькою годинами грають, ловлять терористів що засіли в ядерному реакторі. А що ж тут такого? Адреналін. Пройшло кілька літ, і граждані стали забивати. І Воланда, і Коров'єва, і прочих. Процитувана дружина. Вона завжди цитує то Гоголя, то Булгакова, то мою тещу. Про війну в Іраку вже теж забувають. Там уже й не шок, і не трепет. Операція «Ельфа-Луджі» називається «Гнів примари». Буйна фантазія у військових назви прямо з кінобойовиків. Не ясно тільки, хто кому там примара, і чому такий кривавий у тієї примари гнів. Населення в паніці полишає місто. На вулицях валяються мертві. Червоний хрест вважає ситуацію в Альфалуджі гуманітарною катастрофою. По-моєму, гуманітарна катастрофа тепер всесвітня. Мертві тіла валяються не повсюдну, але скрізь повно мертвих душ. І якийсь глобальний Чічиков торгується з глобальним Собакевичем за золотий мільярд. Ірак стратили італійського журналіста. Третій день коаліція бомбить Аль-Фалуджу. Багдаді вибухнув офіс. Червоний півмісяць. У Парижі рвануло перед посольством Індонезії. Так і дивись, чи не літають де шматки твоїх співвітчизників? Слухай, сказала дружина. Поїхали в ліс. І ми поїхали. Не в цей близький, приміський. Затоптаний, а в той наш далекий справжній. Ми давно вже не були в цьому лісі. Він заріс і ладичівів. Малі берізки повиростали, струнки високі, і шуміли аж у неві. Казковий ліс, чистий, тепер тут люди не ходять. Грибів хоч косою коси, є просто гігантські, і боровички, і польські, і красноголовці. Дідухи стояли, як парасольки. Опеньки визирали з-під білочка запасалась на зиму. Вечоріло. Ми сиділи на поваленій сосні, одне навпроти одного. А згори зірвався вже пожовклий листочок і тихенько окружляючи падав. І це єдине, що було між нами – цей березовий лісточок. Ми простежили його очима, поки він летів, їли якісь канапки, слухали тишу, а по мохах нечутно ходили гномики і ховали мед поезії у лісах. У друга мого в Каліфорнії олені цього року не об'їли троянди. Він поставив парканчик. А вони такі, побачать перепону, не здогадаються обійти. Зате білка об'їла персики. Тобто натягала їх, щоб підсохли. Потім з'їсть кісточку. Розлузає і з'їсть. Він уже остаточно вирішив залишитися в Каліфорнії. Бо які тут перспективи? Тягти лямку, як оце я, заробляти на прожитковий мінімум? Перетворитися на одиницю електорату? Перегорати в попелі тих самих проблем? Боротися за Україну, яка за себе вже не бореться? Віддати сина у школу, де його дражнитимуть хохлом? А там вони вже звикли. Там їм добре. Там у них є все. Умовляє матір на переїзд вона вже ніби згодна, тільки просить трохи відкласти, бо постійно щось десь вибухає. Пасажири в аеропортах проходять через детектори. На деяких рейсах, кажуть, літаки вже літатимуть у супроводі винищувачів, які в разі підозри на теракт можуть перевентивно відкривати вогонь. Мабуть, світ скучив за третьою світовою війною. Фактично, вона вже почалась. То там, то там, глобус Воланда наливається вогнем і кров'ю. Пам'ятаєш, каже дружина, як Воланд сказав Маргариті, якщо ви зблизька придивитесь, то побачите й деталі. У нас ясно не глобус Воланда, а всього лише маленький голубий глобус, який я колись подарував малому, але я нахиляюсь над ним і знаходжу цяточку і раку, і бачу, як вона росте, вібрує, перетворюється на рельєфну карту, і по ній повзе малюсінький танк. Він збільшується, збільшується, посуваючись до мечеті. І вже видно обличчя танкіста З запаленими очима В шоломі, і може це той Що убив нашого журналіста в Багдаді Залп по мечеті І все огортається димом Ось будиночок, як сірникова коробочка Вибух, і осідають стіни На мертву жінку з дитиною А це я не розумію, що це? Якийсь білий дим у фалуджі І на асфальті не трупи А наче відбитки тіл Я нахиляюся ближче Впритул придивляюсь Білий фосфор, каже дружина, він випалює тіло з одежі. Ця одежа уже без тіл. Робота Абадонни бездоганна. І ми, що віддали свій третій освіті ядерний потенціал, що зуповідалися на державу позаблокову і нейтральну, ось уже і нас стосуються погрози Аль-Каїди. Ось уже і наші військові відпрацьовують на пленері способи боротьби.